وَبَثَّ مِنْهُمْ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا سُورَةُ النِّسَاءِ بتارتی د سورتونو کې څلورم نمبر دی اپو نزول کې 12 په نمبر دی 2મી نمبر پدې صورتي منتہی نه لا ځل شوې او مخ کې د صورت زلزال مخ صورت کې خطاب و يهودو او نسوارو ته و او خطاب دې مؤمنان ته سورۃ آل عمران چې ختمونو په تقوای ختم کو سورۃ النساء چې شروع کوي په تقوای شروع کوي ملي څنګه یې لیسه معبودیت دی سلام نو سوای چې وا عب الله ولا تشریکو به شهیا داود سورت په سورت کې هغه کارونه ذکر کړي چې د معاشره د اصلاح لپاره دي اهم کارونه او هغه کوم کارونه ذکر کړي چې جهاد د لپاره تنظیم جوړي داود سورت ښه پخ ځلا رد شرك في العباده او في الدعاء او رد الشرك في لي او يوزا خلاصه د سوره تو سوره صورت قدري دري سوره تقسيم دري مي سوتا او هر ایتکه دري بابو نبي حواله انسد دو وو پنځو استم نمبرات کې پدې کې ش پا خبرې دکر کوي چې کور د پاره اسلا په کور کې را ولي په دی شپ خبرو چې تا عملو کول ستا په کور کې اصللا را یا وه لااس ت ربکم رب خلقکم یا وه لاسو ت امام را زیره اللہ علیہ دا یا ی لاسو ربکم کوور خلقکم دا پر کریم کوم ک د دو سرتونو پسر کې راغلی ده اول د صورتېسا پس سر کې او بیا د صورتې هچ پسر کې راغلی یا یوه لا سر تهو دن تهې د انسانان ل نه پش کر دی او په صورت هج کې دین سالانو د دووباره ژوند کیدو ذکر دی دلته سپیکر خپله تیز نه ده کته دین سالانو د دووباره ژوند کیدو ذکر دی بیا وی یا یونس تطق ربكم الذي خلقكم ايه خلقو هغه ذات له چې پیدا کړی تاسو سو من نفس واحده دې یو انسان نه نفس واحد آدم علی السلام دې دې یو انسان ته سو پیدا یې نوونه په یو باندې زنم کوی دې یو ادم علی السلام له پیدا شي لو پیو بل باند اولی ظلم کوئی دعوال <سؤال> گرمیو خوری پیو بل باند اولی ظلم کوئی من نفس واحدتن دیو انسان نے پیدا کریی و خلقا منها دوجہا پیدا کردے دے دردن اصلا بی دعوان گورا حدیث کے راغلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے و وس ووبین خیراً د ز نوو پهبارره د خیر ووسیت قبول کوي د هغوی پهبارره کې خیر قبول کوي ځکه چې دا دا دم سلام نه د دا دا دممل اسلام د پخت نه پیدا شو اسستاسووب خیرره دا روې ما مسللمته ووبسه من همما ررجن كثيررنونېسهان او کړي من همما د دینا ریجانن کكثيرره وې تا سرړی ډېره ځانانه ریجانن کكثيررنې دی او نسانې سری سره لوي لختههکې ریجانن سری کاً ځ کو وي چې سړي هغه بار ګر دي خکاری ډېرخکاري حالان کې د سرو پهنسبت باندې زنانانه ډې دی او ور سری و چې نسانان ز هغ سره كثيرن دیروي كثيرې ور سره ځ کوون و چې نسا هغه بارني تپله هل ل ت سالو نهبیولرحام و یارې داله چې وخت نه کوئ تاسو یو بل سرهته سا اللوونهبی چې غختله کوئ د یو بلله په نامه ده الله داله پلوبانې داله نو یارېهولرحم او یارې د پر کوو دسېله رارحمله چن سينه رحمي تاسو کټنه کې نه دی نه وي هرې او نور یې دا پریکول د سينه رحماينه حديث کې راځي حضرت عائشه جل الله تعالی نوې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې دې چې نه خپل والد ارث راغړندل او یا دوا یو یا خبر ور که او ایچه کم سریزه پیوس کلم نو یا اللہ خپل رحمت سره یو زائه که او کم سری چه ما پره که نو یا اللہ دخپل رحمت نیدره که دا سین رحمی دا پخپل اخل کو تخیره که خان او دوا وطم که دا خپل ولی چی دا نو دا خیره ام که او دا دوا م که نو خپل ولی پالل پکاری دت رو زوی سره دا ماما زوی سره رونو سره خونددو سره دی سره سر س نه رارحمی پالل په کار دي رسولو الله الله عليه وسلم پر میدي چې ص پوور خپلولي پالون کې سرړ نه دی چې سره بدلهلوور کې کاغه را نو مونږ به هم زور کاغه نه راې نو مونږ به زور نه نه بلکې کامل س نه راحمی کوون کغ سه دی چې بل والله نه را او دی ول ي دا سید سیده رحمی کوم کې دی په بدل باندې فرصت سیده رحمی کوي دا ثواب بدل د قلم لاليږي چې ته په بدل باندې سیده رحمی نه کوي او بدل باندې خپل ولی نه کوي بلکې دا الله رضا د طرف خپل ولی کې او بل یو دوه پیدې دي پدې خبره کوي رسول الله صلی الله علیه و سلم ویني چې کوم سره غواړي چې زما رزق ته الله ډیر کوي او کم سره غواړي د د عمر دی لريږي د د رزق دی لريشي او د د عمر دی لريشي نو د له په کار دی د خپل خپلوانو سره سره سره رحمیونکی یعنی نږدې نږدې خلک چې کوم دده دي لا غي سره د رحمیونکی او غي سر خپلولي او اوبالي نو د توغو دوا پایې حاصل ديږي یو با الله د د رزق دی او یو با الله د د عمر غي کې مبارکاته او رسول الله صلی الله وسه لې دي کوم سړی چې خپلدی نه پې نو دی جلتتهه داخل دیږي او زاکثر زمونږه معشره کې دا خبره دی دي زمونږه سره ل لې دی سره زګه روواه ده دا سره زمونږه غم خادي شته دی دی سره زمونګه ت را ت شته دی هغ مونږه سر غم خادي پرې خو دیلهته تور سر غم خادي وک سره ځکه الله به دیې کې خیر او براکت واچئ ځکه خللب څوک یې رزق کم دي رزق یوازې دانه چډوړې دي رزق څه ختم دي رزق بچيوم دي رزق سکون او اطمینان هم دي ولرحام او یریګې د پری کول د سينه رحمانه په سورته نه صافه تر کې ځکه ولرحامه چې سر ته د رحمی تړې د زنانو د وږي کاټکي د زنانو شکایتونه لري کله د وږي د رحمی ختم شي وات ل تا معمالم معشره بهېس سره سېږي کور به دسه سره سږي نو ول د مانانو اسلام یمانان له د هغې معلوونه وررک وو ل تا مع معور کې یمانان ته معونه دهغ کله چې باقان شي وله تاکوله معم وله تا کولو م اعلام مالیکم او والله تا کولو مخ معلوونه دد اعلام یکم معونه خپله سره اله هوکان حوبد ککنن دغه دو یا کر چو ګورې نه بیا یتیم نهې پیسې واري یتیم دا هم دی دام دی یمماران او مال کې راي چې پلار دی وپات شيرو ته خوندې پاتې شي والوونه او دا خوندې والوونه دا ته د دد نه پهجدداداتې سو ندام دی تیمانه نو مال کولللی یتیمانه نو ماجو خور اکثر د پلا ر او د خوین د نه سوالی ندادی یتیمانه د مال کولللی او د لویو ګنا ده و ان خفتم لا تقصیدو کلی اتمام و ان خفتم انوان د آیات د ذم حکم ذکر کای چې دی تیمانه لکو بارک انصاب حساب وکي په دې آیات کې د توجيهات دي یو توجی دا دا او دا توجی دا خوند او دا توجی دا عائشہ رضی الله علیها رضي او کتبو اب غیره محربه یا نه دی یو یتیمی د ترزوی به د ماما زوی به لاغه دا غید خایث او د مال دو وجنه هغه سره لیکا کول غختن او مہر به ولا لگوار چې ما تي یتیمه ده پرې دې سو کې نيشتره سوبه لما په څو سکی لو ما هر به ولکم مر کو دا غې نه به پې پېمو او نیکاږ ور سره مو کو نه لدې یتي مالانو جنکو د دې نیکا نه زاله ساتې بل چا سره نیټا وکې وین خېفتم لا ته دانا چی نیکا دې ور سره نه کې ته نیکا ور سره کوې په نیکا ور سره انصاف وکې یا ور سره مو ین ختون که چرته تاسیري یا لا توسیدو فلی ته اما چې انصاب بهونه کې پهیتی مانا لجی نه کووکې فنې کوو پسنی کاوکې ما سووا به لکو مین ی هغه چې حالالي ستاسو د پا خوښيستاسو د پااره د خوښو د حالالېدو مین نسی د زنناانه او نامتله ولا سرروبا زود یادې درې ان خلته الله تعلو که چرته تا تا دی تاسو یاېې چې انصاب بهونه ک په نکا کوو د ډېو سره پهدهتون یوه کاپې دا او ما مکهې مع کوم یاغ چېمال کې خلاصونهستاسو او وینځې ورته وایي پهخوا کې براتلی ظ ل کاات لاله تهو دا ډېره نزره دی خبره ته الله تهو چې تاسو به زوومه کوي واتون تاسو دوقااتې هن دا درې حکم ذکر پی چې ځنا انوله د دې مہر ورته اغه که چیرته ځنا انات اوسه پخله خوخه باندې مہر قیدین او جائز دی نو بعض خلکې په زور باندې مہر بخي وا تو نساء ذقاتهن مهله اور کې زنانو ته مہر نه نهله ته خوشاله صرف ان قبل لکم بسکو بخې دی تاسو تعود دی نه نفسن پ خپره ما دی پر کولو هو نوخور دی د راهننی مري یا مباره کوو حظم کېدون کې واللاتوته س مال کوم دابل حکم ذکر کوي سلوور هوکم ذکر کوي یمانانو کمکانو نهکم اکثر په معشرهې داس کېږي چې یو انسان هغه یتیمي او یاد آسے سادہ گلغم اکی واغلہ خلق دوکڑے رو رکی او اغا کپجیدات کی دا اغا مال او دولتی اغا پسلے گوڑے روپیسو باندے باندې اغا کی رضا کی وي بلکہ دا اغا پا مال او پجیدات کی خفور پوری سا رسی گئی ویتی مانانو سادگارو لدوکی مورک ہوئی وَلَا تُعْتُ صُفَحَا مَعَلَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا او مور کوئ بیا کلانو تا معلوونه دغغ چې ستاسو الله لکوم ق عمل دي الله تاسو لره غیبانې دي م دا وررز کوو هم فيخوراک ور کوي او جاه جوړه له ور کوئ په دغه خو دغه کې دی نه په دغه خرچکې ووقو وقتل یتا مېذاب بلغ نکاح دا د مسکینی حکم یوتا تیم مدد ذکر کې خبر را توضح کړي وخراغ د مال ورکول یتیم هغه بالغ شو یو 150 روپیاو لپاره چې دا والا بچه زور شر یو د ور د خرچو لپاره درک د ور د باتنه تاسو ته 150 روپې ردته او په نو که وای چې جګې ته لاړم بس مریر را سره وو کباب نوور یو پې پسې د چا نه کار را ووهست دی بیا د له مال مور او که د د ته وای چ کور رالی پ را راړلته ماټر مې را او دا کار می وکړو دا کار می وک دی او س کار دی د د مالس دله لورکا دا امتحان په د باندې و کال په یو زلولله تور مال مور کوو دی اول له لږ مال ورکهه او امتحانو کا پهبان دی چې د مال څنګه لګې پیسې څنګه ل وقت ت ل تا مح ذا به نهغل ک او امتحان کوئ پې مع نوبان ل کله چې وره چېږې د بلووب ته مکا حزکهذکر کوه چې دغه وخت د کي سری چې بلووب توېږي مکلو کور پکي ړ دی نه فینمل هم رودن بس ک تا سولي نه د دا رودنو خاتیا او په نوور کې دی تا معلو معونه د لديونه عکوو هم مقرې دی نه او زر زر یک برو د لدي یار نه چېد ب نوويشي بیا به پیس غلي زر زررب زمه کې چې کمم دتی نو ر زر کې ب پ والي من کا غني فېستا او سووک مال دار حاجه نو ځان دی او ساتې وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلَيَاكُلْ بِالْمَعْرُوفِينَ او سوء چوئی مختاج غريب رو پس خوراق دیو کی داغینا بالمعروفی پخير طريق سار غريب با دی یتیم مال سنجو خوری ناغبه پدی طريق بان دی خوری دسر دی یتیم یولا کنپای دی پاغیبان دی ساروے والی یاد پس بل سوالی کاروبار دی پی شورو کی دا ج کاروبار دې پیل کیږي غټه ای ته کې یقیني غټه ای ته کې نيمه غټه باندې یتي او نیمه غټه باندې نن 100 روپیا په ضایبه باندې پرتي او بس دا غټه چې مدن نیمه نيمه غړي خو نيمه یتیم خوري شکرو بن ماروف زکو او فاذا دفا تم الایهم والهم فاشهد تاسو دې تا معنی نه ده نه غواهانو کا فله حیبا او کاې د الله اح بهاب نه لر ررجالې ي به مې ماطراکلواې داې له قربون اوس دې د پېنظم وکم حقدارروله هغې حکوونه ورکي کوم خلک دي سړی دی نو مور پلار د هغ د پاره س پسي دي مرشي دي خپلو خپلوان دا غیده پاراستپیتی پر خودی مرشوی دی هغه ولورتی ال رجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون <coughs> دا مور دا دا سالو دا پارین سره دا, دا غنه چې پر خودی دی مور او پلا αρ و اقربون خپل خپل وانو ولن نساء او ذنانه دا, دا پارو نصيبون مما ترك الوالدان والاقربون دا غنه چې پر خودی دی مور او پلا خپل خپل وانو مطلب داده دا اوول ساخوا هکه ذ کته د اکثر خلک د ښو انسانه مري د زنانو سان مري مماقلله من هو که سرکه هغه م ما د هغه ماله قله من هو که کمي د دی را وکه را وکه ډېې رسی به مفرزه دا بره خ مکرره شوي دا حضرر قسمت ته اوخوربه کهه چې حاضر چې تقسیم ته مال تقسیېږي داش پغم حکم مال چې دل له شریعت په طریقې باندې تقسیم کې څنګه ده ته قران ویلي دی هغه شاده تقسیم کا اولل قرب خپل قلوان او یتیمانان والمساكين او مسکینان فرض کوهم منها او قول لهن قول معروفه خرڅه ور کې دی تداغې او وای دی تویناخه بس یتیمانان او مسکینان حاضر شي دي نو سر خرڅو او خیر دی لی اخشال ل نه لا تکوو من خلفم زور تن ز افل ولاکشانال لې نوري او دیغ کسانان ل تکوو که پرري من خلف رو د خځ او زوري تن ز او لاس کوم زوره خاافو عليه هممدي یېږي پاغې با دی یعنی او ماشومان بچي ت ل فقول ف تقلله اوني دا اللهنا قولو قواً سری ده او دی وينا حقه الذي نه یا کولو را تع زلمن انما یا کولوونهفی بولې دا ن غسان چېخورري معلو نه دتي معنا نو په زلم سره دتیم ماې د د چې داتیم مال دی او خوړو د په ګېډه ک د ور واچو په خوازه معه کې به خلکو س خاتونونه خورړ میانو به مانانو مالونهخورړو فوله دو مرضبان د خیررات دی خورو نرم لواې خوړه د تختیا لوا بې خوړه الذي نه یا کولو نام ماله تا نه نام کسانجیخوري معلوونه دیتیمالانو زون من په زلمم سره نه یا کولو نه فی بتونې اچې دې پګېړو په لوکي نارن اور وسېفلو نتעי سعير اګر دې دنه بشې دی ورته ا ته لاوته نو سي کوم لنور يور او لا کوم له ذکر مثلو خازلون سين او دې ذکر کوي جو کو غابت سین کے بقانون دشریعت بالا جانلیت و انجو لو غیب سبب سالو لبی میراث ورکو زرانو لبی میراث لو نو لا اللہ نشانو و تاول نے ذکر کیں جن سے کو اللہ کی اولاد کو وصیت کی اللہ تعالی سب مبارد میراث دا انगात تاسو کې میراث دې ته و چې څاړې مرشي اوست کنه صفات شي له ذکرې نه لوحه زلون سرهول د ناری له لپاره په شان د برخه د دوه زلالونو دی ګور زلاله چې و روپې دی 950 روپې دی سره دې 2 روپې دی نو زلاله 900 روپې نه ځکه سره چې دې هغه د کور خرچ په برداشت کې بچو باند هم خرج کي د د زناه په سره د کپلو یا د پې سره په کو او سیا تهماترو دا تون کسه دا او په سرو باندې لذا کمت لو حاضون ص لا نه د پاه پاشان د بر د وم زنانو و دی ک ثال پله یم بس چری ناانه دوه یا د دو نزی آ سان زنناانه پچله یم دو yadad do na viate munga wa manada kitoka da pasa zona na zuya da zona viate na fikiki ta guru da soyoyi wala honna kullum sama karaka no dingala duinti da abamaliti pri kudidi wain kanta wa hagatam sana halis ko ka jab gidayo wai no zidi da parani mada masalaga da masarzai ne ta wato yo sare marso awuru دونه په تیشو یاد دوه لونو ډېر ډېر په تیشو له د مالبا درې ډېر راکای په جوړو کې درې ډېر راکای په جوړو کې لو پدريو کو پدريو ډېر وو کې دوی تیټې نهه ودی خپل یعنی دوه ډېر راکای څلو سات مال د درې ټکو له دا دوه درې چې کی می دی دوه درې هر یو لذا دو ریم چې وی نه دا به د دې نکاح واري اوس که چارت کې یولوی نه دا غیره پارنې میم سره ګوره که موږ ډیری د دوی یاد دو نو هغه به درو نو کوکه د ورن په غری یاد رول <سؤال> کوکه په د ولا تاخري نه دا ضد ریم او که چرته یې وای نو هغه به 100000 روپیا اخلي ولئ ابوين له کل واحد منهما صدوس مما ترکین کان له ولدن مور په عربی نو دا او د مور اولاد د مړي د پاره هر یو د دې دوه اولاد اوس د شپږمې کلا له ما تر کدا غنه چبری سیري ان کال له ولدم د چر د دې مړي د پاره اولاد او د مړي اولاد د اولاد څه ال کیو کې نه لګي د نو مور وې سره کومي د دې د پلان سره کومي مال چې د اربع شپږی څخه نو شپاگی سی لگوز تر امر شویده او شپاگ کنان نظمک تنا ده نو دا شپاگ کنان نظمک کې دا یو کنان چلی دا دا مور دا او یو کنان د فلاغ دا شپاگی ما شپاگی مئسا بغیق لیپا مالکی ولی اگوینی لی کلی واحدی من هم اسو رسمی ما ترکا او دا پارا دا مور و فلاغ دا هاریو دا دا دوارونا شپاگی مئسا دا غنجی پریخی دی انسانا له وردم کچری اوس که چا په تړه مرشه اولاد نشته ده نو دا دې کار وکي چې مور به درمه یې څه عقلي مال بدري سي کې او درمه یې څه بو عقلي او بکايبه ده پلان له شپک کله لازم کته نه پاتې شي ده نو مال چې کله لري ته شپک نه لشي دري څه کو له درمه یې څه دې تنل لري کې ل دوه کنالی د مور رسي او بکه چې دی م دا د پلا شو دا پلارې صابې خ پهله میکل لهغور ته ابغو که چرته نو دله رز او لا او میلا دناړ مور پلارپلی اون م صوس سلو د مور د پارې در می سر کا لهور خواوط م صوس که چرته د د وړه نفال اون محس و دو مور د پاره، بیاش پگمه ای سرا، و باقی دو پلار دو پاره ده او دا رونه چه ده ده یو سره ره دا رونه دی، او مورو پلاره موجود دی، مورو پلاره موجود دی، او دا اقرب دا موجود دی مورو او دا مشتري او کورونه ننږي اكو دا شر دموو پلان یې برابر دی خو دا ضروره زم راکې چې دا د مور دا یې صدا را وکواباس د مور یې صداش په کوم یې صدا اوستا اوس مثال وته یو کله مال شوه دا غوړونه مشتري لارم شته د مور يتبرا. او د شپ کنا لازمہ کپې هو دا دا کینل چې دی د یو کلال مال مال وشوږي چې یو کلال د مور واخلي او دا تینزه کنا لگا وی پلا هو خپل او موږ په کې دا وشا دې پاتې شته دې دردمره کا رکارو ته چې د مورې فیره کا مکر حال ته د مور درې درې میته او چې کله ورونه رالن د مور میته اریش پګم وشو او دا پلا ته نه بقایې په دې کنا نه پاتې شوه پلا راڅردا چې په بچو ما خرچ کي دې دې د وجهه و امکان الوی کوطن من صدق پس کود نه نه لو دمر د پاره سپګم اي ترامن بعدي وصيت يوصي بها اولين قد وصيت جو وصيت کي پري با نه اولين پس دا دا کول د قرض نه ا با پلاران تاسو اواب ناو کوم ضمان تاسو لا ته د نور تاسو ايهم ايهم اقرب لكم لحن چکه مې اړي ندي رس تاسو نه من الله لأي سي دي دي طرف على الله على إن الله حكينا الله علي من حكيماً فوه دي حكمت وعلا ولكم نصمات ركاز واجوكم وذلك دي دهاغا چا عيسي دي كانت دي سبب دي وجهنا راني دي شمي دي تاتا قواني دي تاركي دي تا زمين فروزي سبب يوي چهي سو والدي سبب دي بكي واجهه په لکه اوس مور خه له او خاون دی لدي د یو به نامران چې دا یو به زرپ خو د ونیکارا د وجهه ن پ شووي ل د نکارا د وجه نهپل شوي دي سبق په کنیکار راغلی واجه په کې سبق واجه ته و یع لدې جه هغنیکار راغلی ده اوس یو سرړ دی دهبيبیمر شه او د بیا بچین شته د خې مرړ د خې بچین شته دی او د خې شپ که نه لمته پاتې شو درې که نه لزممکه بې اخلی نمه او سره اخلی چې بچی نه شته دی والکوم ن ما تهه کاواجو کوم تاسو نیم ده مالله چې پرېږدي بیبی تاسو لم بیا له هم نه لظم ک چرتهنی دی نه راله اوس ک چار ته د بیایانو او لاو نو بیا ې سلوور م س اخلی د دا چې په چار بانې تقسیم کې ایسبب او غ به په تقسیم کې په لور کسانووا دی د چې به لور تقسیم کړې نه درېېبت پاتې کې او یو سر له ورې ولې هلتهکن ان زنانانه بچیم پاتې شو بچي به مییس افلیکن نه په امکان له نهوللهدن خلکوم اوته چ ددي دپ وله ستسو دپاره سورمه برااخ مما طرک نه داغ نهجی پرې کودي بیاو م بعدې ووسیتې یو نه بنه او دی انپ یت تو د کو چې ویت او د او پس د کرلهولکو مرو برو مما طرختته میلب کلو کوم ولدون له نه رو او م ما طرته له نه روبه ان د زنناانه ویس نه خبره سری مر شو او زناانه نهپاتې سړی څلور کڼا لازمک پرې خو دی دا سړی څلور کڼا لازمک پرې خو دی دا کولی څلور کڼا لازمک کې د سړی اولاد نشته دې هیڅ څوک نشته دې نو دا که دا داخه زدا به کې څړپیو کڼا لازمک راخلي دا نور به کار درېږي نه داو په دا دا دا نورو زیشتدارانو باندې تقسیمي کې د شریعت مطابق او کهچرته کې د سړي او لا داغه موجودي که چر ته د سړي او لا دغه موجودي او لا موجود دی اولا دی, دی. دی, دی. دی شته نه دا زمکه به اته ایسااخري دا زنناانه به د زم کې تمه ایسااخي تمه ایسه څنګه را د لور ات څلورکنله م ک چې نه د دی, دی اته اییس نیم کنلا دي روداو <مانسان> مثال <سؤال> په توردار مثال په تور خبر وکم روداو نیم کنه از نو کاخلی چې کله اولادې اته مې سبا اخلی د بچو کو دی دې سکه د خاون به سکه ولهن ربع مما ترکتم ان ورې سه ده له بچو ولهن <مانسان> ربع مما ترکتم او دې جنا نه ولر سلورم ای ته دا چې پر خودي تاسو الا مې كله کوم ولذن د پار اولاد کار د لَكُمْ له فَلَهُ هولهمون نو م طرم ک چرته ستاسو ل اولهعاد نو دی زن او ل تم ای سر د داغ نه چې تاسو پرې خوددي د اتسه او شپه ایسه مطلب دا چې دامال بې یسې کې که نه ات ای که نو سلووطې نهله ووررکې م بعدې تو به چې تاسو پیوسیت کړ او د او پس دادا کولو د کارځ وین کارن جوه یو ور کللاله تن که چرته دا سره یو ورو چې میرات میرات نه اوړی کللالهې میرات میرات د معشریت کې دی ته وای یو ه میرات ه ته وای پختانه چې بچیي خو میرات پر دغه کې ته شریت کوې چېنی موري نه پلاري هېڅوک هم نه د دې ته میراتوي وایم چې نن برا طرف تم او وخت ته طرف تم څوک نه بچي هم نه او برا طرف نه نه یي نه کی 메모ري نه ترلاسه وایم چې نن ورځې له راسو کلا له او هغه سره چې میرات ولهو خناو دنیا د دې لپاره غرور او الیاي <coughs> خور غرور او خوداتي چې هغه د خپل طلار نه ني د خپل طلار دی دا څه کېږي غا چې او دنانې یو خاون مرچ او داغې نه بچو بیا بل خاون ترني کاو کو داغې نه بچي له ګور طلاران ځو شو مور یې واشو ته ړونه چې ده د پدري کسمابادي یو اعیانی مور او پلار د دې دواره شریکی د دې اعیانی رونه ویني مور او پلار یوي او دیم چي نه علاتين علاتياغه چ پلار یوي خو مېم دي جدا جدا او اخیافي اغه ته مور یوي خو پلار اغه جدا جدا دي ته اخیافي وي لږه تک مراد اغه رونه دي چې اغه اخیافي او د ضرورت له صاب اخر کې علاتي راځي ین وَإِنْ كَانَ یورو کلله تناعمراتتون له ونه اوختتون او دله دل رور یاخورو پهلییک واحدې من اومت صود لپاره د هر ی او د دوعاه شپځم ای سره مال ب شپگیسي شي وین کا ور سره من علکه نود شوکانې دی مې ای کې من بعدې وصیت د برو کوله د ویت نه یو سوال به هاچ وسیت کول چې پهغې باندې او د انپز دا دا کوول د کار دی نه غیرره مزارار ش نظره د سوون کې ضرر مه سوئ یتته من الله دا کلک حکم دی تر پدال لانا والله لی من حقيې والله دی پوه ایک متاله صبردهحلم ص نه تلقا حدود اللہ دا قولی دا اللہ دی وما یطع اللہ و رسوله چاہتی تابی دا جکر دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ یدخلون دا نبکی دلنا جننات جنتون تا تجری من تحت لنها رو چروانی بیلان دون دا غنوالی خالدین فیا عمیشہ و اپدیکین و ذالک الفوز العظیم دا دا کامیابی دویا وما یعصو اللہ و رسوله چاہتی نا پر مانیو دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ و اتعدده دودهو او اوری دا دالالایو خلहू دال <سؤال> بکی دالرا نار اور تا خالذن فی ها که همیشه وی بده کی وله عذاب المولین او دال ردی عذاب المولین عذاب فرعون کی عذاب ستون کی ولات یا تین فاحشۃ من النساء کون فستشدو علیهن نار باتم ولات یا غزلالا ضد کی دابل حکم ذکر کی اتم حکم چید بے حیائے لارے باندے کے واللہ دی آتین الفان شتا غزنانا چرازی بے حیائتا منکم استع سنا من لسائے کم دے بیدیان استع سنا فستشیدو آنے ہی اللہ گواہا ننی سے بڑی بالے اربعاتا منکم سنو استع سنا فائن شہیدو کچھتا الو ذیکو اندانو پس بند کې دې درا خپل مو تی پکوونو کې حتا دردې فور یتفاویتو فاحن الموت چوپات کې دې لرمړګ او یجعل الله لهن السبیل یاو ګرځې دې در الله جل شانو سبیل لا رد قاضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله جل شانو لا ر مکرر کړی دا کله چې اوتळे وعد کړل دې او یو یو وعده کړی زنا نه سره د زناو کې نه د ور با او چې کوم نا نو وعده کړی د دې لپاره کوری دي او د وطن نه جلاو وطن کوم دی ولذانیات یا نه امنکم فاعذوهما عقد والنارینا جرازی تاسو نه امنکم تاسو نه بی حیائی تا فا آزو همانو تکلیف ورکی دی لرا علماء بیا دی دی پار مختلف تسلیفونه ذکر که سو کوئی د غرنه را وغوی سو کوئی چه اوور که اسوزی ذکر آکار دی د فطرت خلاب کرده فا انتابو آفلا پس کچت دی, دی توبو با سلاو عمال انیکو فا آرزو همانو مخوارا وید دینا دی اللہ کانتو واب الرحیم ایکنن اللہ دی توبا کبلو انکے میرا باان. انما توبۃ علی الله للذین يعملون الصواب جهالۃ یقینا قبل التوبۃ پالابانه هغه کسان د پاره دي چامل کیدب لا عمل نه کوي په جهالۃ پناکو هاي باندې بی جهالۃ جهالۃ دي ته چې به پرواه باندې تړنه ګناه شي او د صاحب کرامو په خبره باندې اجماع کړي د هغه خبره باندې راځي مشهوی دي هر ګنا چې انسان کېږي نو دا د جهالت د وژنې کې ښه اگر کدي قذل و آمدنا او ګناو کې خدای جاهل نه نو دا ګنا اوتو یا منون سو د جهال تن چې عمل بد پجن نه کوای باندې ثم بیا توبوا با سیم القریب زرزر فاولائک يتوبو علیہم دغ کسان مېربانی وکې الله په دې باندې والله علیمن حکیم الله دې په حکمت نو علا یتوب علیہم حدیث کی دی، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو میلی دی چه رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم میلی دی چه اللہ جلی شانوهو داغباندت و بداغی پوری کبلی جرسو پوری چه دی زنکتن تنگ داخل شوی چه زنکتن شروع شي بیا من قبلی دی ابو سیدی خدری رضی اللہ تعالیٰ نو روایت کی چه رسول الله صلی الله علیہ وسلم میلی چه شیطان کا سم خوڑ دی او الله ته ویلی چې تا په عزت مې قسمی ستا بندگان به زه هميشه گمراه کومه دردې پورې جداغي روحونو په بدنونو کې لو علاج لشانو او تویل قسم وتعاله او خړو و چې زما دې په خپل عزت او په خپل مرتبه او په خپل چتوالی باندې قسمي درڅو پورې زما بنديغان بخنه غواړي نو زه باغي بخما څوره لې بهتري نهام نه شیطان قسم خو نه چې به گمراه الله ته تګمراکوو او زهه بهې بخمه د ناونه کې توبه بااسسي اون زهې بخمه د ګوره ماسییت چې کېږي د هغې د توبه توب ابو کار رضی او تعالی جلله طالان وئ کوم سړی چې د هغېله توبه تووبو بااسسي چې د قبلې د طره په نور را ختونونه توومبو بااسې الله جل شانوه به د د ده توومب قبله وي قبلی ور را کوئ ور را کوئ قبل الممات و قبل الحبس الأنسل بادر بها غلق النفوس فإنها ذخر و غن للمنيب المخسن و زان مكة توبة أوليغا قدم لنفسك توبة مرجوة تن. توبة أوليغا وآخرت زان مكة أوليغا وميد والا توبة أوليغا دا مرد مكة أو دا جبه بند دا جب بنده دونا مكة سباله دا جبه بنديغي نداغينا مكة مكة توبة أوليغا او په دې باندې تلوارو کا د صدا د باندې دل له مکې ساګانې وکت دي او راځي د دې له مکې توبه اوباسا سا اول له توبه واه دا یو غنیمت دی چې کوم انسان الله تعالی ګرځي الله ته توجه کړي تاسو غنیمت دی وخت به در سره سباله به حساب اندشي وي ته ډېر له توبه او بازه خو بیا به توبه نه کوي وليست د توبه لذي اللي عملون السيئات او نيشت ده کبلواله د توبې او زادغه چا ذکر کړي چې توبې نه قبليږي یعنی اخيري وخت راغله ده او پر ځنکدان کې دې توبو باثر نه تا قرسوليدن او سنه توبو باسي وليس د توم وتنيشت ده پبلواله د تو ویل لذي نه عملو سيئات دا کسانو د پارا چمن کې د باده حتا درده پوری اذا حضر احدهم الموت جران دي شي يود ديتع الله مع الدمر حالان ای اني توولزه تووب با نو اوس تووب با والله الذي نموتونونه ونکو فارون او نه کسان چې مر کېږي اووي دی په حالت دکو پر کې دهغې تووب هم د کبېږي اولا کاات نه له ما دا لی ما دا کسانتیار کړی نه راذا بنیمازه درنا یاول نامو لا حللو لکو انطررس ل سکر دا هم هوکم زیکر کوي دارو ریواج داو چې په زور باندې به زنانہ هغه په نکاح باندې غسته ساده بچمر څه بس ساده به چې چا به په زنانہ باندې ول ساده ورواټو دغه زنانہ به داغو او په میراث باندې په زور باندې غستا لوالاجل شانوه د دې بدرستم د دې رد کئ یا لا لذینا منولای حلنکم ان تر سنتا کر <تصفح> اسلام زنانو له دې څخه ورکونی او ډر قدر زاتې لو ورکی او ډېر زیاد په یو اندازه باندې دا زنناه سااتې دي اسلام یو خدا که تاڅوګوری د ورپ والله زنانه وله ډره زیاته اوچتالې وررکه دومره او چتالې لو ورکی چې کم را کړی ووي او د عربو خلکو هغې ناانه دومره غورزولې ووي چې په میرات کې بیاستې خررسولې دی اسلام هغوی برابر بهبرابرواې ورکو هغوی د کور کوې مقعید کړی یا وال نه م مولهله حللو ل کوم روان دي تاسو لران طرریچون دی تا که چې په میرا کې واخلی تاسو غزو لره په زور والله تا زلوله م تنګوي دی ل را والله تازلوله م دی لران او تنګو طرقه به داوه چېیو سړی نو قب به یو زنناانه سرهدي کار کللو مهر بیا له وررکلو ل زره شل زره یا یو لاغپ دا مهر چې بیا وررکو ل د دا کوشش کو چې دا زنانانه زه پرېدم د زنانانه کوله بیا هم نه خذ کوله بیاونه پرې خودده به نهنا زنانانه به شو هغې به چې زما پیسچې در پاتې زما مهر در پاتې خو بس ما پر د اوثمانه تهلا راته نو په دغه طرق به زنانانه تنګولی والله وای والله تاغو هم نهمه تنګ وی دی ل بعض د تا مَا د بعض ما ته ایته مو نه دی د پاه چې واخلی تاثر بعد دی چې تاسولو ورکي دی الله تی نه ب فاح شې دا چې کې دی ب فاحې شې په بیاخ کاره باې بعض جو لما معه چې بفاه شې په ب خللااک بعدې زرانه ده ب د خللا که چې که مهرې پ تا با دی اوه مر پرې او بس خلا موشي طلاق بوا کی شي وعاشروهن بالمعروف وعاشروهن جوان 25 در بالمعروف په ښه طریقې سره ځیناله سره پین کړې ته موه نه چې تبد غني تاسو ده دینه چې لفاعات تکرو شي دیر زل داسي خبر را چې بد بغني تاسو یو شی وے جل الله فيه خيرن کثیرا او ګرځون بي الله باغی کې خیرن کثیرا خیر دیو د چارت دایو زنانه ده نو کته د اباده غانی نو کېدی جبل در باندې ده د دې ندویه بلاراشي وای نه راته نو استبدع على زوج مکان زوج کچا ته را دو پرتا صوب بدلول پر دیلی بی بی په ځای د بلی بی و واته تم احده نقن طارن او سیو سره د عسکی دایات عنوان دار چرته کې خول عادې نه ده کړی او د خولی نه بغیر دی بیبینه ته مال <سؤال> ایثارې او هغېله تلاک ورکلو دا حرامدي دا را ج دي کهچرته داسې کوي چې و چې دا یوه ذه به پرېدم بله به وکم نو هغ لکه تا خظېمررکينا هغهه پرې د بس خزانې د هغې سرهی وای نه را ته مست انتهله زوج مکانه زهوجین چر دی راده و که تاسو بددلول دی و زنانه په زیایده بللي زنانانه و ته محده نه ق وارانه ووررکي تاسو یو ددي دوالونه یو دد نه ق یو ددي تا قوارن ډېر ما په لا تاخص او سرګې وخت تاسو دغې ل وقد اف دا بعض بعض او حال دا دی چې رسیدل کړي دی بعضې لري بعض ته دبل کوم میثاقلی غلي وغ ستاسوونه غې د ستاسوونه واده مګ ه میثاق غلي یعنی نکاحا ولاتن ک هممان نه که با وکم اوس دا لسم حکم ذکر کی چې د پلار د منکو حي سره نیکا دپلار مرکو حب دعو عربو کې داري واده چې دپلار نه وي او خدای پاتشي او دا غیر خپل مر سره به چالي کاو خو ولځه ای کې بچا دپلار به ولځه ای کې نه کار او غیر به نه کار کوه ولاتن کې هم نه کها باو کوم او نه کار به دا غیر سره چې نه کار کړي دپلار استادو نه شاید زنانو نه چې مکه تیر شي ونه انه کعرفاحشه او مقطع یا دا دا به حیا یی دا به حیا یی دا ومقطع سبب د غصه د وساعت ویلا ډیر بدلار دا حرمت علیکم محاتکم حرام کښی له پتاه سو باندې محاتکم مې نشتا او دا یو له سونو حکمو چې څوک در باندې حرام دی داغې ذکر کړي چې کوم محبت حرام دی همیشا به او کوم دی وخت پورې حرام دی داغې ذکر کړي انا و او او هرام شودی پتاسو بعد ہمیشا میش مین دستاسو و بناتو کم لونستاسو و اخواتکم او خوین دستاسو و عماتکم و پفوگان استاسو و خالاتکم و ماسگان استاسو و بنات لخی و ریر استاسو و بناتو لقت و خرزی استاسو و او من دستاسوغه چې پای در کي ته اخواتکم ل راواخواو کوم میه ضې او خوند د تاسو هغهه چې پای رولی ته او سرې او ځای اومهو د چای کومنې دخته اسور خواښیا دیربباب به کومل او پر کټای تاسوغه چې په پروش تاسو کېدي رب پر کټای ته وئ یو انسان یو سر تروادو کې واغې سره یو بچی راشي دته پر کټه وي من نسایکون د زنانو استاذ صلی الله علیه و آله چې تاسو په بهن د دخلتم به د اتاس یو زایواله لري سره فیلم تکول دخلتم بهن فلا جنع علیکم بس که چز تاسو یو زایواله لري کل نيشتهه نهه وتاب تاسو باندې و حلایل ابلاکم او خذ د زامن استاذ دا پتا سره دی ان ګوریا دې چوتو لهنه منن لا کوم غ چې د شاګو ستاسوونه وان تج ما او بين نه لک تهې دا چې جمعمهوالی اوکې تاسو په می د دو خودو کې الله معقد صلف مګر غ چې مخکې تر شويدي ان الله کا غ پور وحيیمکن نه نه الله بخون کې میره با وال مخ او حرامي دي خاوندانو والا <سؤال> منن سا د زنناانه ولا او څوک نه نه دا هغه نکاه کړي د خاونواله دا هغه حرام و دا الا ما ملکات ایمانکم مگر اوچ مالکات شی خل اسن استاسو هو د کافرو لوین ز شو په التخاور شته د کافرو کې خداوی مالک استه کتاب الله علیکم دا حکم پرشه دا لا پتا سو باندې او حل لكم او و را ذلك او هل الشي استضر په هغه چ الله ود دین دی با ورا علیک ما و ته علاوه دې نه نه انت تب تب یا معلکم یذراکم چیزیک ورته اله علاوه انت تب تب دا چه طلب کیتا سوغی لره یا معلکم پنیکہ په مالد تاسو مطلب دا دے چې مال دی ورک او لیکاده په وکړه مال دی ورک او لیکاده وکړه نو دې نه دا معلوم شو چ د نکاح دې دا د محرس له دا په نکاح کې لازم او واجب دی ښا محسنین غیر متعافین محسنین په ضمان باندې نکاح کې بساتلې کیږي غیر مصافیه نبن زنا کول کی نو بغیر د نکاح دا زنا ده پس استنطاعت به منه النفعه و لوجورهن بس اخذ زنانا یتاسو په پایدا حاصله کې باهې سره د دینانو ورکې ته محرونه نه دی نو فریضه په محرونه نه دی مکرر شوي ولا جنح علیکم و نستغفر اپ تاسو باندې کی ما ترضیتم که هغه محرکه چې تاسو یو بل سره راضي شئ مې بعد الفریضه ته پس د مقر ان الله کان علی من کینه الله دې په حکمت والا مِن او مال لم یستطيع منكم طاولا او څوک چې تا کړل نه رساله طاوله نو مال دارای ایا نه خل چې کی او کې د پاک د امن او مومنانو څخه آزاد دلته مختلات نو مراد ازادي غا مخک مختلات نو مراد خووندانو واله او دلته کې مختلات نو مراد ازادي زلالي مخک زمانه کې ما ازاده وي او ویزي به وَاسْتَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ نِكاحَكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ وَلَا تَخْشَوْا مِنَ النَّاسِ وَخَشَوْهُ وَلَا تَخْشَوْا مِنَ النَّاسِ وَخَشَوْهُ وَلَا تَخْشَوْا مِنَ النَّاسِ وَخَشَوْهُ وَلَا تَخْشَوْا مِنَ النَّاسِ وَخَشَوْهُ وَلَا تَخْشَوْا مِنَ النَّاسِ فنکې فن کې هو نهبي هل نهیکو کېدي سره پجاازت د ل د دی باې در د کور ووالو پاجت باندېدي کاو کوي بجات ته دی کاا وکي وتو هو جو ور کېدي ته محروون نه سره مح غیرره ساعتې هاات دي غیر سات هاات نهدي نهدي زنا کارې وَلَا مُخْدَمُ وَلَا مُتَّقِذَاتِ اَخْدَعًا او ندی نیبون کی پتوی آرانو لرا دادیم داغرا غلیل من را غلیل گورب پاک دامنی چی دن دای علی جو حر ده پاک دامنی چی اللہ چالا ور کی ندل اللہ سکون و اتمینان ور کی عدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدوا کولا اللہم این یسلکتقا والعصاف یا اللہ تقوا د نغوارم پادامنی د نغوارم یا اللہ د مالداری د نغوارم ولگینا لو پادامنی د دا یولے نعمت ته چ اللہ چالو ورکی غیر متابحات نہ بهکار زنا کا ك... زنا کاری کو ولا متخذات اخذان متخذات اخذان او لبے ان کی پٹو یارال لرا فیض او حسنا بس کل چ وعدو والا شویں فین اعتینا بفاحشتن کهد راتل لو کوم بیاې باندې فی ه ننس کو معل مقصات نو پهد باندې نیمهزا د ها هغه ده چې په اد د زنانانه او باندې دازه چې داو اد چې زلاانه باندې اوس سل کوي دي پهې به پنوس کوري ذلكکهلی من خشلاه تین کوم ظکه دانیکار د زی چې دی دا دپاره دغه چې یریږ چې شوت لامن کوم ستاسوونه او د په سبت ناغ ندي دي کې هسې کو نه وان ت برو خیرره لكم خیر ل کوم که چر تاسو صبر و کوې نو تاسو ل والله غ فورو وم الله دی بخون کې میرب الله ليبين لكم ويهديكم کوم الذين من قبلكم کوم عليكم الله عليه حقيم يريد الله دلته کېګوره تعمیل د احکام په درو طرکوو سر احقامام وې پهو طریکو اغصنګ یو دا احکام دا حکمونه د الله بدریو طریقو سره اومني یو دا الله احکام هغه واضح د ښکاره دي دغه طریقه دا چې دا د سواله د مشرانو د نیکانو خلقو ترکیبي و يهدي يكون سره و دا باعث دا الله حکمونه اومني له پدي پدي سره پتا باند رحمتونه نازل دي لزول د رحمت بدرمان کی يريد الله غالي الله تعالی لوب نه ل کوم لوب نه لکوم چ کاره کې تاسوته کوم او خ تاسواسونه نو لنا طرقې راغ کسانو من قبل لیکم چې مکې تاسوونه وته بالیکمه میرببانې و کې په تاسو باې واللهواي من حقيې والله والا والله والله چې د وريد د غواېیت بالیکم چې میرببانې چه قبلوالی ده توبیو کیا علیکم پتاسو بانده ویویدو اللذینا غواری آوکا سال یا تبیعون الشاہواتی چه تابداری کے ده شاہواتو انتنیلو میلن عظیمہ چه دا میلانو کے تاسو میلن عظیمہ پر میلان دوی بانده یہ وي هل تع و نهنا مارا کې تاسو میلاان یريد الله يو خفی بحان کوم چې کوال و کې تاسوونه خولیقلل انسانو فه ساني را وولي په تاسومان و خفیبحان کوم تصفیب دیته وي ساني را وولې په تاسومان و خولیقلل انسانو فا پیدا شو انسانډر کم زه اصللا د معاملاتو تاسو کوئ یا ای او الذین آمنوا اسلاد معاملات کی حدیث کی رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اسلام د غنم په دیری باندې تیر شو لسته په وردن وردان لا کېد په بازار ته ردود غنم دیری تلاس وردلته له پاره کې لوند غنم پراتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هغه تو وین ول چې دا سیدی نغو ما ما دا ولې نوندري لغه اتېد ما دا خو ما قزنه دي دوندې کوي دا په باران باندې دند شي داغه دوه جنه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دوند غانم ورساره شي او زمونږه زمانه کې سکه چې کوم غړ ور ټماټر نو هغه په باغډه ما خې تکي دي وکړم ښایي نو غشا ته کیدین ټول خلک نو لا ور شاته لا ور ښاټ ټماټر ور او خلک سره باغټو ټماټر او تموري چې مخه تکه په باغډه راتي دا طریقہ رسول الله صلی الله علیه و سلم تا دا څکړو چې تا دا نند غلم د پاتې چې خلکو ته پته لګیدا چې دا غلم لند دی او بیا رسول الله صلی الله وسلم و سلم چې کوم سړی دوکور کی دا ځمانه نه دی او په یو روایت په د مسلمان پر روایت کې دا شبی چې بیا رسول الله صلی الله علیه و دا آیات وې دا یو آیات یا ای ولذینا امنو ایاک سانو چې مانم راوړلره لا تا کوو واله کوم به نه کوم بل بالی مو خو بانونه ستاسو به نه کوم په می تاسو کې بل باتلې پهم باېله طریکه باندې اللاان تکوونه ان تجاره اللاان تکونه تجاره تهته راض من کوم مګر چېوي ده معامله د تجاره د ضاال ستاسوونه من یعنی ګوره تاسو دواړه خوشحالهئ داواله کیلوټ ماټر او داواله سر روپئ شي نیم سپ ان الله كانه ب کوم راحيم دی ک نننده الله په تاسو معربمان والله تب طولان په سر کوم جلې تاسو أن په س کوم زانونه ولا تب طلوان په س کوم مال د حرام تاسوخوري نو په سره به تاسو واجل او شي اوس د چا پرداز مکه دا هغې ته د چل وا دی خوخصوکبد ملکی نو نو واللاله تب طولان زان خپل باندې مواجنه او یاد پلار کې ناته او داګه کې خچا بو وشته او باغ کې بمرشوي دا خو د خپل زان خپل باندې ووجو او او دا که شان ته ولا تقتلو انفسکم خودکشی مکووي زان مواجنه حديث کې رازي رسول الله صلى الله عليه وسلم چې یو سری زان د غره او اوږر زو له قیامت کې باندې د غره زان غړي یو سړي زاهر او په قیامت کې باندې زاهر خو به په د جهانلم کې همیشه همیشه لا پاري خودکشي چیلن دا دې وی ګولارې کوم انسان چې خودکشي وکړي ځان په خپل باندې منکي زمغه خلق په جنازه کې پدې جنازه نه د بکا دلته د سپې پر شانته ولا پښپا کې پړې واچو او راي کاږه د سپې پر شانته ولا پښپا کې پړې واچو ځان پس چې راکاږه او کندې ته ورغورځو د balle بجلازم نه کې او پده په به باندې هم جنازه نکه جنازه په د باندې امامم نکه او یو حدیث کې رازي حضرت جندب به عبد الله رضی الله تعالی نو جندب ابن عبد الله رضی الله تعالی نو وي چې تاسو نو خلکو کې او سړیو چې هغه زخمي شه او د زخم د تکلیف د ودې ناغه صبرونه کو چاړي راوا واستغفر الله دې تریک د داغي نتیجه دا شو چې داغه لاغه مل شو د مو اللهجل شانوي چې زما بندنده د خپله پ زما پلی ته انتظارونه کوو په خپله باندې ځان حالات کوو لما په د باندېجهلم جنتغه ما په د باندې حرام کړی دی کم خلک چې خودکشو کې د پهد باندې جاننت هغه حرام دی نو والا ت طولان پهسه کوم ځان موج دی کلی د مانګکانو دوایې راست او کلی د غو دوایې راغستېی کله د جووارو دوایخوري الله کاره ب کوم رحمکن نې الله په تا سبانې رحیممهربان الله په تاسو ډیر خفه کېږي او تاسو په ځان نه خفه کېږي ز نه ووجې په میفل ځالې کو او دو ووزل من پس چاچوکه دا کار او دوانل په زیاتي سره وظلمن په زلم سره په په نسې د نظر دی چې دن نه به کومونږ درن ور ته وکان حال الله ی را وکان ظالې کال الله ې را دی دا کار په الله باې یاسی راسهان ان تج طنیبو کبارمماتتون هو هو ګوره د غډګ نه ځان بچ کاه بدله مې مصود ضی الله طالان وئ د کبارو نه مراد هم ګلوونه دی چې پهې صورتېنیسان کې ذکر شو خو یا د کبارو نه بس عام ګونه دي ځان د غډګلا نه بچ کا نو الله جل شان وب نه تکلیکوون ل دی کې کې هدي دی چې انسان د ګولاو د وجنه د رزق نه محروم کی یو رزق الله تعالی مکرر کړي او تا ګولاو کو لو الله به د رزق نه محرومه کی د رزق نه داسه محرومه کی چې سړی باندې کله او شاته بل شانتي بیمار اې او کله یو رزق تعالی الله مکرر کړي یو ځای کې ولاکه کې او تا ګولاو کو لو الله ته د رزق نه محرومه کړي نو انتج تننیبو که چرتهتان تاسوزانانو سا کهبا رماتتونونهونه د غچو هغه گن... ونهونه چې من نه شوي تاسوان هو داغ نه نو کپ سرران کوم یادې کوم لې به کومونږه تاسوونه وواړوګونهونهستاسوو خ لکوم مخل کريمه د نه به کومونږه تاسوای د دن ل کدلو ولا ته ما فضل الله ب با کوم له ولا ته تملو ارزمه تاسو مافضله الله خو ب بعضض و کوم الله بعض باافه اللهغ چې غورالې ورکړ الله تعال ب پههغې سره بعض و کوو با کوم الله بعض بعض لره په بعضو باې لر ررجې نفسي به م مکتته سب م مکتته سبو عز یو مسلمه رضله ها رز و کوم چې الله وسلم سړي په کې جهااضون ل ي مونږهجی حاضونله نځو د لدي اجر دوچند نے میراث ول دوچند نے او زنگر پارے او چندے مونږ نه جهات کولې شو او میراث مونږ یو وېصاق ول رضا آیات نازل شو چې ګوره تاسول الله جل شانو خپل مرتبه در کړ استاذ خپل مرتبه در څروخ خپل مرتبه در <تصح> <تصح> له رجال نصيبه مم مكتسب وي یقینا د پارن ناري نو برخه دا بسسه ج کړي ديولینې سای نصی به من مکتته سبونه او د زننا نه لرا ایسه ده دا ده داغسه چې دی کړي دي دی ګټلی دي اوس الله من فضله او واه د الله نه من فضله د فضل دا الله نه ګوره سړو ته وي نصی به من مکتته سبو یعې ډ لره سواب دسشي دی دا الله په لاره کې جحات کوي او عبادت کی چکم ز سرو سر, سر مختص دی. سر کی دې عبادتونه دازي چې څالو باندې لازم می هغه زنانه باندې نشته او زنانه چې دی نه د الله پاس بهاغه سو ورکی چې دې سګړي دې سګټلې وسی دې هغه داده دا چې تا ته پرمانبرداري د خپل ځام خاوندانو او پالنه د خپل بچو او د خپل شرمگاہونو دې عزت ساتل و الل اللهملفضلي الله پاک نه د الله فزل غواړي دا س پتل لږ او سړی سری د او جهدونونه عرضې کړي سره سره د نه دی جهننم او سوال د الله نه کوه وای داسه الته فصل الل الله وز ته انته ف فین بالله کله چې سوال کې نو د الله نه سوال کوو کله چې امداد غواړ نو د الله جلله شانونه داد واه یا شاعیر وئ که وي الله هو ان طرت ته و بانو ادم یو یساله یغضب الله پاک غسکی کله جته د الله ل سوال پریری او انسانان چي دي لدې غسکی کله چي تل غواړې نن ولې لاشه وایره داسي زمونږه ل ضرورت ته د دې اخوادي خو سامان په کار د جمعات کې سامان په کار دې درس لپاره کار دې او یوم یشباد بیا لاشه و استاد یې تره تر اغله بس بس زمونږه سره دومره دغه وي دومره سره دغه مونږ سره نه ګوره ذاتي بار بار مونږ له بیا بیا موږ تا وای یا لارې وت دی ول چې یاره نن زمونږه صدا چې بل بس نه برابرې ته پکېری عجزه سوالګر ول نن کو سی ته درې چې سبا درې زمړوي یو چې ډېر خت اړ نه درې راځبا چا لډوړای ورکې په څالو رمر راځبوتای چې ولې بل چا کور نه ته جوړ نه ده معلوم صرف زمونږه کور ته معلوم نه او الله وای چې تم مال راځب بار بار ز او چې کله دې د الله نه سوال کول پری الله جل شانه پدې باندې غوسه کیږي له سوال چې کې دا بد الله نه کې الله په سوال کوله باندې خوشاليږي خاص ولکل جعل ان الله کان دې خل شي علم یک نه الله 파ری شي باندې پوره ولکل جعل م ولی م ما ترک ال والدان ولا قربون د پاره د هرچا مکرر کړي موږ وارثان م ما دا غلط ترک چی پری دي وارثان مکرر دي وره پلار پرې خودود قرربمونو خپل پهلوولله هغې ک سر قدرت معلو کوم قدرت مع کوم چې مضبوط شويدي تاسو سره ستاسو عقدرت چې مضبوط شودي قسمونه مع کوم قسمونه ستاسو د هغوی سره خلک قسمونه او کې ستا نه زما نه ستاجنګ زما جګ زما جګ داس یو بل سره داسې پاخه په پا خلوزونه کړي دي د ساعتهم نصيب عمر کې د دې تیسد ورور ولای دي ان الله قال علا كل شيء شهيدا يقينا دې الله په هر شي باندې شهيد ان غوا الرجال قوامون على النساء دا پین ځلسم حکم ذکر کئ پین ځلسم حکم دا د کور مشر چي دې هغه بسړی خا قوامون د دې د وجنې وي چې دې کې آق، د عقل په کې کامل دي او هر کار هغه په ترتیب سره کئ برابر کار کئ ګډ وړي په کارونو کېې ځکهې قووامونو وي نبوتو او نبوتو ولایتو او خلافت دا ټول په سړو کې را روان دی نو او ار ررجالو قووامون ال سا سړي چې دي نو دا به امرانانی ال ن ساحی په زنانوبانند د کور مشربه سړی ممااف ضرر الله ممافضلله او په سبب دغه چې بهتر کړي دي الله تعالی بعض همم الله بعض بعضې دد په بعضبانې او بل یو دا غروالې والله الله ورکی دی د یو خو دا علت دی دا خوله الله ورکي او دویم الله جل د شانوه دله علت ورکي کسبي علت دا چې دی په خپله دا کار کوي و بمان من مالم او سبب د دی چې خار کې دی می مالم د معلوونه دد نهډاکتر له د بازار نهټماتر راړه پاز راړه وه سبانې را دا په سررو باندې هغې دا د جیبه پیسې خر کې زی ول رض کوي او بیا راې کورته باده هر سر راري د مشره ح کې خو بیا جووریږم که نه ف سوالی حاتتو قانې او زنانانه به س کوي ننفس سوالی هاتن ف سوالې هاتون پس لکانې زنناانه قانې تاتونطبیدارې زنناانه حاف اضاتتون ل غب د ځان خپل ل او د ځان او مال ل وخ ده نشوالی د خاون کې بما حفظ الله د دې واجب نه چې د دې حفاظت کړه الله تعالی یاد زیمداری دی حفاظت هغه سده الله د نه بما حفظ الله بما حفظ الله په دې واج چې د دې حفاظت کړه الله تعالی ولاتي تخافو لوشوزه الله او هغه زنانه چې لريږي تاسو لوشوزهونه د بد اخلاقۍ د دې نه دخوااپونه چرېږې تاافسو شوزهله د ب داداخلاک دد نهزوله نو ننسیت و کې دی ته اول ننسیت دی د خیر ضایونه تیولګا بیانونونه لول لګا درسو لولګا په خپله وتته ننسیت وکه چې دا خو ل هر وختې په کور کې دا جنګونه جګړی و جوروونله وخت جدا شید دینا لا فلم مضجې پهستروکې وزری بهله او ید ل را اول نسیت ته بیا جدایی دا داغین بعد بیا والدی زمین گا خلکو داری که پو والدی شورو کنی اول دا چه والکه چه یای لاس لازمات کری یای والا ختمات کری یای یا والا سترگیست دی در تاکه وال غیر مرح مراد دیخان آغا وال چه آغا وال درمن نی درد وطن را سی زمین گا خان مولانات با غب داوی خان شاپور شیخ سید او چې داسې وروغ لګوزر به چې ګوزر بلور کې نوشو ذه الله وضربه له وحید له رافینا تعنکم پس کدی تابدارو پرستاسو فلا تب علی نسیلا نملاټو متنب کوې په دیوال الله رض تعالی ک ان الله الله او په سپت د کبیر لوی په کې علیا معنی او او کبیر معنی له او الله اکبر الله دې موږ او پسجدہ که سو سبحان ربی الاعالی اللہ جل دشانو ری روچتے وین خفتم شقاق بینیم آفا بازو حکم من اہلی وحکم من اہلی جدا کی گیمنا او جرگونا جگڑیم لیرکی لدا سے کار دیو کی چه دا سری دا ترپا دی یو انسان راشی او دا خضی دا ترپا دی د زید خاندان ندی یو قسل راشی دوار دا خپل مرس کیا پیسا لو کی چې دا دیس پیسا لو کو ح چېقاقب ما چرته تااسې کې د خلاب د دوونهبعسو حاکم من اهلیږې لو او لږي نو مقررن کې یوفیصله کوون کې من اهلی د د خپلوانو د چری ده حکم من هل ی پیس نه د خپلووانو د زن نهونه یې دا اسله حيوه فله هو ب نه هم اراده کې د اسم د جوړخ به راوللي الله <سؤال> په معین د دی ک ګوره اییوری د ااصلاح اییوری د اصلاح که چرته د جرګمار مطلب اصللای چې د جرګمار مطلب اصللای زړه ک دایتتي چې یا الله ددوار او کسانو په منځ اصللا اصلاح وولی نو الله به اصلاح راوللي او که جرګمار وي چې خدای پلا کارړو جوړ نه کې چې زه زمه راضم او غثه پته مونږله چرګه لالی او کله به ک پث لا ل او تاسو موږ دغه خراسو جرزق ورا له بیا اسلامه کیږي د جرګمار دړه کې برخاست دا مقصد دی چې د خلکو پر مرز کې اصلاح وشي که خپلې پیسې پر کې له بیاه آی اسلامه کیږي خاص زکه سبب الله دا ذکر کړي د مختصر جمله کې د ټول جرګمارانو اصلاح ای یری د اصلاح ان کې ترته دی اراده یې د اصلاح یوفق الله یوفق الله به له اوه وروخلي کوی زنده ان الله تعالی علیمن خبیر یقینا نلاده په دې دوال او باندې ان الله قال یقینا الله جل شانو قال دې علیمن توا خبیرن خبردار او عبد الله عبادت او کیدا الله مکه سره رب دادې چې سورته فاتحه کې وې چې ایا کنا عبدو نو بیا اوې چې سورته بقرہ کې وې یا ایوه الناس ا ا خن کو عبادتو کہ ربکم الذی خلقکم نو سورته ال عمران کې ای عیسی السلام نے چې ان الله ربی و ربکم فاعبدوه الله زو عرب دې استاد و رب دې زده دې الله عبادتو کوي لو بیا 83 نمبر آیات کې دا دا ویلو چې الله زو عبادت الله چې عبادت و نکوم و جرثره دې الله سورته ال عمران کې نو اوس دلته کې دا وی چې و عبد الله عبادت صرف دی یو الله سر خاص کی ولا چې به کو شي او شریک مګر ز وي د دی الله سره شيیانته شي وبل وال دی نسانانه او د مور او پلار سره نکی د هغې خدمت کوئ دغې دغې د پااره او د هغوی خبره مې وبلوا دی پیسی پیسېولله مرکئ وبيبل قور به خلق قل وا سرول یا تعتی ماانو سرهول مسا کې والجار ذل او گاونی ترا والجار الجنوبي او گاون دي لره ترا وا او من غير اذا الاصراح حديث قراني رسول الله صلى الله عليه وسلم ملي دي چګور يتيم يتيم دي يتيم پالون کي او زه من غو فجنات کي داس يو زاي يو او ابو مامر رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ملي دي چا ته دي يتيم په سر باندې باغیر د سه غرض او د لالهله د شبقت لا سره کاو نو دغ د لاس د لاند دی چې څومره خت رالځې په بدل کېله الله لې کو ورک او بل دا ګاوندي سرخ کولو نو دا ګاوني چې دغه پهدرې قسمه دی یو ګاونیغ دی چې دغه پتاب به ل درې غکوتی یو حق د ګاوندي تور دی یو حق د خپل والی د بل حق د اسلام دے. دی ګاونی دی دی یوه دا خبره خپل دي او مسلمان دی دریم هغه گاوندي دي لري خپل دي نه ده. خو مسلمان پتاید پتاید نه لپدای پتاي دوهه کوله دي یوه د گاوندي تو بیو د مسلمان اې او دریم کسم گاوندي هغه دي چې نه د خپل دی او نه د مسلمان دی خو صرف گاوندي دي کافر دی يهودي دي لو بیا د هغه حق پتاواله د گاوند ګرای جوړيږي دا د حديث شريف مبهوم ده خان جابر بن داغه غ روایت ده خو اخیری حدیث ده چې حضرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم او جبرائیل علی السلام ما ته بار بار وصیت کو بار بار به راته گاونډی په واره کې وصیت کو په ایمه وی اصله چې راته د میراث په اړه کې وای چې گاونډی له به میراث ورکه مونږ ډیر زیات غافل یو د گاونډی نه د گاون ساتلو نه پر گاون بچاتی داستا پر دې سختو کې پکار راځي وابن تبیل اب وا صاحه بلجان او مګری مګري د ع سره د سرم کوه وابن تبی ل دسافر سره و مع عملکه ایمانو کوم اغ چې مالکان ووي مانو کوم خلاص نهستااس نه الله لا یحب محبت لکی من کاه مختلفن پهخوره هغه سووک چې مختلف من متقبره زمونستازانان معه کې مختلف چلوللی چلول فخوره او خپله ماری جوړږ مختلف متقب دی را فخورور فه خر کوون کې مختلف چې دی نو هغه سړی ته وي چې د خلکوونه نه پرت کوې او د خپلو هم ساگانونه د ګاونانونه د هغوی نه نفرت کوي فخور فه خر کوون کوې یو فخوره د هغهه سړی دی چې دی سره خپند سی پت کوې پ ځان ست چې زهخ داسې هم زناسیم لین <اللذين> یا يأ... یا لین <اللذين> یبخالونه وای مرونهناه بل الله من فض <فضله> دی لین <اللذين> ی خلونه وای مرونهناه بل بخل اغ کسانان چې بخل کوي هوکم کې خلکو دي بخل شوتیا او خلکو ته په بخل بانندې وکم کوي یتونونه معته همم الله من فضلي او پټیغه چېوررکي بي وط الله تعالله من فضې د خپل فضلله غور رسول <مسؤال> الله صلی الله علیه و سلم چې تخي هغه اداله رحمت تنزی او جنت تنزی او خلق تنزی دی د ټول او خلق او بخیل چیرې او د اور لري غور الله تنزی د الله رحمت تنزی دی جنت او خلق تنزی او د اور نن او بخیل چیرې داغه د الله د رحمت نن لري شوم ترې د الله د رحمت نن لري او جنت نن لري او د خلق نوم لري او اور تاغني دي کم سړي چ ډير عبادت کوي عابد دي عبادت کوم کې د خو بخيل دي او بل طرف ته او سړي جاهل دي خو سخيره نو دا لاج نشانه وو دا سخی جاهل دا د الله دا عبادت کوم کې بخيل نه نشوم دا الله د وخت او سړي د ټولش په عبادت کوي او بل طرف ته او سړي ټولش په خو سخيره سلګي ډېر پیسې لګي او د خلق ګروپ ته دی بهوي بخیرو د الله دا ک به هم نه خرتو په ځان به هم نه خرچکوم جمع کووم بهتره کو والله دی انفیله معله هم آته و کومونونه ما ته همم اللهملفض او پټيغه چې ورکي وته الله تعال من فضې د خل پهلله بوره الله غله مال در کړري یو سحدي دسولو الله صول الله عليه وسلم يدو نو ډیر خو بعد حال با د رسول الله ص الله عليه وسلم ت نه تپوس وکو تپوسې و چې ستا وللی داسې حال دی ستامال نهشت دی او الله رابانډیر فضل کی ډېر مال م دی نو فل یورران علی که اثر ووهو دغه مال اثر دی پتاب باښکاره شي که نه خایسته کاپې خوون دا ځان برابرو وا وار عذاب کاتل عذاابو نه تی کېږ د پاغ د کاتیران عذااب خورهون کوي واللهینیم فقون نام والله هممرېلهسې هغه کسان چې خرج کوي چې خرچ کوي معلوونه پل دپاره د ځان خودنې د خلکوم ولا میونه باللهل والبل یو میخری ایمان نه راړی پله قورت دا ختوانې او ی کولیشیطان نه له او پرین نه نو ی کونی شیپالو لهوکررین ها سووک چې شیشیطان غل له مرګې په قری نه نو ډیر بد د دا مرګې ګوره د شیطان مرګرتیا ويلمر الله ته سلوسطوي نه هو د سړی په باره کې تپوس م کوه دغ د مرګري په باره کې لقاارنبل لقاارې یقت دي هر یو سړی چې دی ل د خپل مرجرري پهدين با رواني بس پل مررگري پس روانيضا كان دا خیر فقارن حصراتن و ذا شین فجانې ببوه دي و که چرته د خیر واللي نو بس او که چرته شي ل داغ لريشه هدایت بهمومي وای المراعله دیې خلي دي دی سری د خپل مګري پهدين بانددي نو مګری د خصسا ته تعلوکات د خو خلندکو سره وساته مازهلی هم له آمنو په چرته کې څ بوجو په بابانندې ایمان را وړیبلله الله باندېول یو میله آخرې کووررض دا باندې وان فکوو خرج کړی و مبارځته الله او داغ نه چ ورکي دي و الله تاالله وکان الله هم ب معې ما ته الله غریبوم پیدا کوله شي نو څوم شو جلاده له پیسې درکوستا بزايب الله بل چالو ورکړي آتا بضا شان دي سرواله برواله ګرځيبي نو الله جل شانه او تعالی پیسې درکو تعالی مال درکو نو دا الله پلار کي د خیر د خرج کا غریبانو الله ته نو ورتا جمعه تل په کې ورکا ان الله لا يذم من قام ذره لكن لا ظلم نکي نصال ذره په اندازې دي به ذره وإن تكح سنة يضعيفا كچارتو ودا نيكي يضعيفا دچن بك دي لا وقت مل لهن اجر عظيمه, عظيمة. لوي لوي. ستا زارة او ور دي او ور بك مل له مل لهن دفل طرف لا اجر عظيمه اجر له مذوري له غورا گچارتك استا زارادا او زراستا نيكي دا لدا زره نيكي بدل لا دي زرا دیتوی د انور کې چې کوم شواغان د انور د کمرې ته رادل شي دغه چې الوزی لوک چارته د کیه وزارت ثاني کې ونو الله به لړبن کی حضرت عائشه رضی الله تعالی الها دغه روایت ته یو ځل د هغه پورته یو پکیر رااله او سوال وکړو چې سرا کې هغه مالکی به خلکو څخه سوال وکړو چې مختاج جو سوال به وکړو د سوال یو کې چې شه را کې حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا هغه فکر کوي او ګرځي دراو ګرځي هي شی ولونته اخر کی پکور کی طرف د انګور یو دانو مونته نو د انګور هغه دانه راو غتا و ځان نه لورکه سلام نمیان السلام پکور د هیڅ شی په دی صرف ده سره د انګور یو دانه پکې پروت و هغه ولورکه عائشہ رضی اللہ عنہا وی په یو دانه کې بسمره زری په دې کې ډېر شې زری دی او یو زاره چې دا هغه عملم چا وکولو الله ده بلی نو ماله به الله دا ډېر ش کی او حدیث کی راي الله ستاسو د صدقې تربیت کوي لکه څنګه چې تاسو د اوخ بچی سائ نو داسې الله تربیت کې څنګه چ غږي نو داسېصدکه هغه ډرږ یو ته لدون واجره راې مور کې د خپل طرف نه اجر لوي نو الله جلله ش د ضر مطالقغا دغه نه کوي زلم نه کوی فا کئی فیضا جئنا من کلی امت بی حال بی کلچ راول د هر امت بی شہیدن یو گوا و جئنا بکا علا ها اولائی شہیدن اور راول تا پدی کسانو بانے بکا و جئنا بکا راول امت تالر علا ها اولائی پدی موجودو خلق بانے شہیدن گوا حضرت عبدالعی بن مسود رضی اللہ عنہ ہوئی و رسول الله صلی الله علیہ وسلم یو ذلی <مات> ما تا وی په منبر باندې لاس او ما تا وی چې عبدالله ما ته تلاوت وکړه نو ما سورته النساء شروع وکړه د سورته النساء واته لې شروع وکړه عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه د ثقه رنگ هغه ډېر ځکه غالیبو د سورته النساء که احکام دي سورته النساء می شروع وکړه جدیذ الرورسید ما حقکت کتل د جدیذ الرورسید م او برم یو کتل د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخ کی باید دی و کہو لے بھائی دین دے تو جنے نبی علیہ السلام تعالی جل شانہو داویں دی چہ زبتا پدی امت با دی گوا جوڑو پدی موجودہ خلق کو پدی گوا جوڑو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویں زب خبر کم چہ نبی عیسی علیہ السلام کرے دا چہ یال دا درسو پوری زب پدی کہ نو بس زب پدی با دی گوا او اور عزت العالم نو تنی سروے یوای یو دو لې نهپقره چې خوښ بګې که سان کپچ کو پرېی واته او رسه نافرماني کړی د تی غبر لو تو سو بمل کاس چېین همواره شي پهبان م کولا کومونله حیسه او په ټبل ک دی دا لا نهسه خبره ی ول نامو لا تو سولا ته وانتمم سکاره ایمو مینانو منې ځ کې ی مستته وانتم سکاره چې ی تاسو په حالت د نهشه چې اول وقو د شرابو به د بندې دلو د ممنناو تهویل چې په دغه وختې تدریجن شراب په کلاه کللاه بند شو نو مومنانو تیویل چې تاسو مو د هغې پې مننسدي کېږې درسو پورې چې تاسوونه شې حتا درد پرې تع و ما ته پولله چې تاسو پوه شي پاغه چې تاسو وای واللاجلو بند او نه په حالت د جنا بد کې الله عادې تیل ح ته تصور بګ دا چې یریدن کی فلا رد جمعات بعد دردے پورے جتاں غسلو کہیں وئن کنتم مرضا علی سفرین یا یتاس بیماران یا سفر باند اوجہ حدکم من الغائت احد منکم من الغائت یا راشی یوتن تاسوتا مل الغائت دبا تو بولن او لا مستملسا یا تاس جما کری د جنان وتر فلن تجو مع الامم می تاسو وبدت ملا ونشوین ذ سبا کے فَتَيَمَّمُوا سودن طبا نو تیمون وایئ په میدان پاسبانې سودن طیبان اصل <سؤال> ک سو د طیاً سوید میدان ته وای موږ خاور رااخلو په خاوره پا کبانندې فتههې اوجو کوم م کې په مخو پلوبانې وایې کوم په لااسو خ پلوبانې ان الله یقین الله جلله شانور کان دی افون ماسی کوون کې کله چې رسول <سؤال> الله صلی الله علیه وسلم غزوې مستلقله واپس کیدو او عائشہ رضی الله عنها د غاړې د عمل روک شو اگر روک شو نوږي پسې دی ګرځیدل غیر چا په ورته ګرځیدل نو أنت کېدو مسلم شو او بم نه نو د تیمم حکم الله جن شانو نه داخل کو الم تر الاذین اوتو نصيبا من الکتاب الم تر الاذین دریم باب د دې زانه شوروکی دوه 500 نمبر آیات کوې فلم داود یہود قبا ولت قباحت نو پکې ذکر کئ فلم تر الاذین اوتو نصيبا من الکتاب یشرون ولا علی تویرید ان تظل سجل الا ولا علم ورکړه اوتو نصيبا من الکتاب دا واړو بلیامه دا تلغه له کله مل الله ورکړو او خلق دې ګمرا کونو او دا کوشش وکړو چې خلک د سمیلار نه گمراه کړي عالم ترى اله الذين يوطن نصيبا من الكتاب عينو ګر تا کسانو ته چر پېښې د وتې صبره د کتاب نه يشتهرو ولا على تاء عقل دي گمراهي ويریدونه او غواړي دي ان تظل سمیلت گمراهي تاسو د سمیلار نه نه حق لارنه والله اعلم بعدائكم الله کو د دشمنان است سبانه وكفى بالله وليا كافي دي الله دوست وَقَفَعَ بِاللَّهِ نَصُوِرَا وَقَعْفِدِ اللَّهَ نَصُوِرَا اِنْدَا دِكَ اُنْكَ مِنَ الَّذِينَ هَا عَدُونَ دا حقیقا سامنه چه یهوگیان دی گورا دی یهوگیانی و سپت ذکر کئی بدو چه یهوگیان دی لو خبر اغای دی یوزین بل زیتارے یعنی چه کم خبر نو اغا اصل خبر اغا گڑا وڑا کی یو دا بل دا چه دی دزرنی و خبری او پخلی بلا خبری میناللزین دا کسا انا هادو چیو دیانیو حرفون الکلیمه بدلی خبرو, خبرو لر عن موازی دی خول زایلونا و یکولو نواهی دی سمیعنا واو ری دمنگا واعصوینا نا فرمانی کننگا وسمع او واو رت غیر مسمعین واو دی نرول اشیطا تا خبرا رابللو خبر بیو کنو گیل اسلام تا بیوی چه وسمع غیر مسمعین پهکې به یوه وه یوهوه داسې ببيله اسلامته چې وسمما وهور غیره مثین ته د لکه دومر یو خخبر یو خمان نه را ي یو بد مع نه راي خ معې دا را ځي چې وتسما واه غیره خبره وه نري الله د ستا غونه د دو بدو خبرهونه پمانو ساتي یو مطلبې دا ځای مطلبې داور چې وتسما وا را غیره مسل الله د تااکون مطلب دا الله دتعاون کی الله دتا د خیر خبر واونه نه نه دا به له به له سلام ته خیري کولي و راعنا او لفظ درعنا و راعنا تاسو نو کومه تفصیل کړو لیم به ال سنتهم اړي دي چې به خولي و توانا او عيب لګي په دين کې دين په څه خبره کې او په دين کې عيب لګي ولو انهم قالو او زدي پر ځای چې چرته دا خبره کړي و تسمع غير مسمعين فزائد اي دا علم چې سمع نواطعنا منګه واورې او خبره منو او وسممه واوره زمونګه خبره ونظورنا لحاضو که زمونګه که د را نه چې ونظورنا لحاضو که لکان خیر را له نووب به دا غوره دې د پااره واکوم او ډېره به احته بهوه واللا لامل الله ب کوپم ل ک لانت کو الله تعلا پهبانندې په سب دک اوپ د د فَلَا یُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا مِنَ الإِيمَانِ رَأَضِ یِلَّا قَلِيلًا مَغَرَّ لَگُ لک پک ایمان دار لک عبد الله بن اسلام رضی الله تعالی نو داغه مرګری یا ای والذین اوتل کتاب آمنوا بما نزل مصدقاً لما معكم اے کتاب الو ملیا نو یعنی یا ای والنبیاء اوتل کتاب اے کتاب الو تاسو الله کتاب درکړی ام ایمان راړی دی مع نزل له مص ایمان رای تاغه چې راېږلی مونګ مصد دقللی ما مع کوم کون کې دا غسې چې تا سره دي ی ل تا سره چې سببي ل داغه خبرې ت کوي تورات ته او اوقرآېکریم دا وي چې په تات کې کهې مساً دا خبره دا حق خبره ده بعد د خبره خو نه ده من قبل ان اپنیتا وجوهن مخید دینا چه هموار کم منگا وجوهن مخنافا نردها علا ادبارها نوبا گردو منگلا اغیل پشا... پشاگان... د شاگان استاسو یا فنردها علا ادبارها پمانا کا ادبارها علا ادبارها کا ادبارها یا علا پمانا ده الابا نرازی نو الاب ادبارها شاعتا بیلالا سی واو خو کا ادبار دا سیده چدا دا له کوم مناسبه جوړیږي مونږه بس تاسو مخونه دا چې کوله غوښنګه دې تاسو د املاګانی دیندا چې مخونه تاسو اموار شي د دې تعلق د اخرت سره د تعلق دنیا سره نه دي او نلعنهم کما لعنه اصحاب الصدق او یا لعنت به کومه په تاسو باندې له څنګه چلارت کړو مونږه په خاوندانو د خالی باندې الله تعالی شادوګان جوړ کړو خنځیران تن خنځیران کوي جون کړو وکړه امر الله مبولاده کار الله کیدونکه ان اللهله ی سر ش به یقین الله نبخي دا چې شکوکی چې الله سره ی سر معدونه د لی کلمه او بخ نه کوېغ چې اللا دی نهدي لمه یا چا او چاې چې خوښه شي اوو شک لا چا چې الله سره په قدب طریسمن عظ کنن د جوړکوګونه آلووي الله بانې بور الله په شر د ل را للی که علم ته ل الذي یو بل الله یو زد کې م ش اوته ګور کسانو ته چې پاکې ځانوله خپل الله پاکې چاله چې خوښشي ولا لمونونه خې ظلم بهونه پ چې د بانې پاندازې د تاغ د کجرې د حدد کې یو ذکونه انفسه هم تتسکیا دد چې د خپل ځان مدح او تعریف انسان کول نشي کته وا چې آیات کې خدا خبر او کلو چې ځه کولم تاسو ځان پاک پاک کې نو اخیری سپاره کې الله و چې قد افلح من تزکا کامیاب شاوو سره جزاله پاک کو نو تسکیه ځان دا خلاص پکار ده دلته کې جواب دا ده چې ځان ته د پاکه نسبت کې جزب پاک یا موده پاک لري اوس ک یو انسان دا د چې د پاکې کوش کې وای زه کېیم ضرله پاکې تک کې افله همنته ځ کا قد افله همن ځ ځان پاکې کوشید د پاک کي یو دا د انسانو چې زه پاکم یو دا د انسانو چې زه د پاکې کو کول <سؤال> دا جایز دی کوشکل جایز دی یو ځ کولاون چې پاک پا کوي ضرونه خلبلې لا ک ېمه یشااو بلکه الله پاکي هغه تعال چې وو فتيل او ظلمنه فتيل او ظلمنه په دې باندې هغه د تار د تجوري د په دی باندې یو فتيل له یو کتمير د یو نفیر دی نو فتيل چې دی نو دا هغه تار توي او نو دا غداپ توي د تجوري په شابه چې او کتمير د تجوري د هډوکی د پاس یو پر دی نو دې تر کتميرو الله چې خلहू په دې باندې دوم رجول مونږ کی وندرو ګورکه په على الليل کذیبا دا سی جر اتمن خلق دیجی پا اللہ بانده درو جوڑی اگر سرنگی درو جوڑی پا اللہ بانده درو وکفابی ہی اسمن مبینہ او کافی دی درو گناہ کارا وکفابی ہی او کافی دی درو اتمن مبینہ گناہ کارا وید تهن ل نودو نصبا منن کې تعب منو نهته توغوتې وقومونه ل لدي نهفرو ها اه دا منن لغي نه عملو سببيله د د یودي او بل قالت تباات ذکر کو دا یغود چ لدي به په توغود باندې دد ایمان جولو او چې کوم کایررو نو هغوی به کایرو تهوي و مسلمانان نښ علم ته لن لدین اوته ننفس به منل کتاب یاته لګور هغ سانان کتاب ل مننو نه بل جېوه ایمان راړی دی په جادوو پهشیطانمانې و کوو ل ل نه کفر وایي دی ک سانو په ها اولای ه من نه لې راابو صبیله د کسان زیات دی ولی دغه کسانله چېمانې سبیلہ وړی دی صبيله د لاې ولا کل کسان چې لعنت کړو په د ایبانې الله تاالله ووم یل الله فلن ت چې د او چابانې چلله جله شان هو لا نه توکې لوبهنو مې تاغ ل را نه سو را سووکې دا له هو نفسی به منمل کې فظل لا ات اللهنقيره دد د پاه سخه د بعد شاه نه د فظل لا تونونه الله سر نهقيرانو للب ورکه دی په دا به وختې خلکو ته پازې د داغ د کجوونې داجوو کې دومره خوچوماندي دا یودیان کچر دا الله والله ل بعد شاهت ووررک ان دی چاله ورکي نه په خلکو باې هرر صیابان کې ام یا سدون اللهسه علاماتته هممل من دی اې دې کې خلکو سره په چې ورکو دي د الله تعالی مل فضل یې دخله نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حسد کې دا غو مرګ ور که حسد کې کنه لدې له الله خپل فضل ور دی دا فضل دی نو دا الله علي ابراهيم له ور کړو لدې خو هغه سره حسد نکړو دا فضل او چینه نو دا چې کل علي اسماعیل تر والد او رسول الله صلی الله علیه وسلم له الله بادشای مرته او الله ولا نبوت مرکو کو الله ولا خلافت عمر کو نبوته ولا یعنی په ټول د زمکه د نبی رسول السلام حکومت راغله حکومت او نبوته او دوړ ورکړ بیا دی یو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حسد شورو کو ام یسدون الناس علماتهم الله من فضي اې د حسد کی دخل کو صرف هغه چور کړی دی او تعالی تعالی, تعالی دخل فلله فقد اعتینا علی ابراهیم الکتاب والحکمتا. یقین ورکګا آل دی ابراهی مل السلام لر کتاب تاب و حکمتتو وا نه هم ملکر راظئ مورکې همګدي ت بعد شی ل فیل هممن عامهی ومل هم منص دانان هو بعض لري ناغو چېمانه راړو بی پاغ بانې ومن هم او بعض جې نه هغو او دانان هو چې مخی واغو غې نه و کفا او کاپی دی جا لم کې تاسو حد کوئ ماملاو <مومنان> سره نبی علیہ السلام سره حسبب خو سوضی کنا ساے، لو ب جاہنمم د ل کای دیے بد کې بسئ ان لین کفرو بیایالیکنہ را کسان چې کوپريو کو پایتونو زمونګب آ دی سووفلو لیم نارا ذ دی چې دن بکم دی لرا نارن راکش ب را بم کا گم دی ل را ورتا کو کل لما کله چو سو سرمن دئ بعد دننا آمجلو نو بدلی با کنگا دیتا سرمنی غیرها علاوات دینا سرمنی با آغا سرمنی خسر با بدلی شیخا شکل و حیعت بے سر بدل شی یعنی جوڑی بشی برابر بشی لیا ذوق العذابہ دیتا چې چا کې حکی ریا صعب ان اللہ کان علی عزیزا حکیما ایکنان دے اللہ غالب حکمتنو والا عزیزا غالب دے حکیما حکمتنو والا دے والذین آمنوا عاملوا صالحات بشارت مومنانو تا زیر ورکی م یقی نه را ک تا چې ماه وړ لیک دی ای سن خللم خ بخاطر له کومګ دی جناتېجننتتونلوته تجري چې غان منتهن هارو لاندې دوه هغې نهولې خالي دي نه کیا ببدله مې شې پهې دی لر پهې کبي بیاې پاې پاکې ولو خللم د ل به کوګ دی لنظليله را موږ ته الله یمر کومن تو دوله معناې لا لی یقی نه چې اوواله کې اماتونونه ا دا کې اماتونونه الله هللیل د غې ته یعني د چا امات تا سره دی دغ خپل امات اغله وررکه ته کرضدارې قرض دی در باندې د چاو اغله کرض وررکه د چاانه د س شي را وړ دی نو اغلهسپل شيغ ورور وې کوله غپلت نه کوه الله حکم کوي د مناتب له خون دا ده چې کله دی امات دار شي نود خیانت کېو دا د مناتق نه خل ده وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل كذلك بيصلہ کوي تاسو په میاز د خلکو کې له پیښلو کې د عدالت په انساب باندې ان الله عین با يعذقن یکا نه الله در خداسیت در کې تاسو لر به په الله یکا نه الله کان د سميع ان بصيرا او ذن که په دې دن کې یاي و الذين هم المؤمنون اطيعوا الله واطيعوا الرسول وللامر منكم تعبدوا لکه دا الله تعالی او پیغمبر او تابداریو کې د خواندان و ده حکم من کم استع سنا فقهاء علماء مراد دی ده وقت ده شرعی حاکم اغا مراد دی یعنی د شریعت مطابق حاکمی فا ان تناز آتم فی شیئن فروض دوه الاللہ آئی و تاسو کچھا په سو شکل و کبسشکل واپس کیا غیل را اللہ و پیغمبر دا اللہ تا الاللہ لمراد کتاب دا الله و الرسول لمراد دا پیغمبر علیہ السلام سنک ستا پبارک ستا سیختلاف را لوذا اختلاف قران او سنت باندې حل کا په کیسو قطارو باندې په ځړو کتابونو باندې باندې اختلاف نه هن کېږي اختلاف چې هل کې لو کتاب او سنت بس په دې باندې اين کوم د تو مينو لله تجد ایمان دارید په علاوه باندې ول يوم الاخر امام نقیم دا خبره کړه وکړه فل علم ما قال الله وقال الرسول وقالت صاحبه ته هم پان دی اعلم راغه دی چلله پې غبر ویللی دی صاحبه ویللي دی چه دی ا هم خاون دالوبلله دی پله باندېول میلاخرېبلل داداخلت باندې ظې د خی وختصللو دا کار غور دی او ډېر خې پنجان کېعالم ته ایله لې مو دله هم عملخر دا دیله Thank <laughs> you.